السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وآصحابه أجمعين اللهم العلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا فعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين سوى صلى الله عليه وعلى بريباده الله Neka su slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu uzvišenom i dolikuju. Neka su salavati i salamina Allahog poslanika i miljenika Muhammeda, Mustafu sallallahu aleyhi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve njegove drugove ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Na početku i na kraju i u svakom stanju mi se ponizno i pokorno vraćamo našem gospodaru, uzvišenom Allahu. Svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam uzvišeni Allah podari iz svoje dobrote, blagodati i milosti. Zato molimo našeg gospodara da nam podari korisno znanje, znanje od kojeg ćemo se okoristiti, svoj život po njemu uskladiti i tako ga popraviti, a doista je uzvišeni Allah sveznajući svemogućiji i mudri. Dragi poštovani gledaoci. Evo nalazimo se u prvom danu plemenitog mubarek blagoslovljenog mjeseca Ramazana. Uzvišeni Allah dozvolio nam je da i ove godine dočekamo ovaj blagoslovljeni mjesec. To je poseban mjesec predstavnik, gospodin svih ostalih mjeseci. U njemu Allah subhanahu wa ta'ala nagrađuje dobra djela mnogo više. Allah subhanahu wa ta'ala u ovom mjesecu, Ramazanu, na mnoge načine podstiče nas da krenemo ka njemu, da tražimo njegovu blizinu. Samim tim, Kako je došlo u hadisu i to što se dženetska vrata otvaraju, a džehannemska vrata zatvaraju. To jest, sa svih dženetskih vrata se poziva ovi koji želite dobro požurite, a dženetska vrata se zatvaraju svima onima koji žele zlo da čine u ovom mjesecu Ramazan. I svakako džinski šeitani vežu se u lance kako je to sve došlo u hadisu Allahovog poslanika. Alihi dakle, Nalazimo se u posebnom mjesecu. Allah subhanahu wa ta'ala u njemu dobra dijela mnogo vredno Prelazi preko loših dijela. Spušta svoju milost. Svoj rahmet. Svoju nagradu. Zato ovog prvog dana, mjeseca Ramazana, trebali bismo prije svega da se prisjetimo zbog čega se nalazimo ovdje na Dunjalogu. Zašto nas je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio i doveo na ovaj svijet? Svaka stvar ima svoju svrhu, ima svoj cilj. Koja je svrha našeg boravka na ovom svijetu? Koji je cilj našeg stvaranja? Uzvišeni Allah prejasno kaže وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ insa, لِيَبُدُونَ Ama a ni jednog djina I ni jednog čovjeka ja nisam stvorio osim da me obožavaju. Nema ni jednogčina da postoji, niti čovjeka, ljudskog bića da postoji, a da ga Allah nije doveo na ovaj svijet. Stvorio ga, olakšao mu dolazak na ovaj svijet osim zbog toga da Allahu čini ibadet. Šta je to ibadet? Zbog čega smo dakle ovdje? na ovome svijetu zbog ibadeta. Pa šta je to ibadet? Ibadet je sve ono što Allah voli od riječi ili dijela, bilo tajnih ili javnih, sve ono što Allah voli i čime je zadovoljan. Dakle, mi se nalazimo ovdje na ovome svijetu, na Dunjaluku, živimo na zemlji da bismo činili dijela koja Allah voli i s kojima je On zadovoljan. Da bismo govorili riječi, koja Allah voli i s je On zadovoljan, bez obzira bilo to da činimo u javnosti ili u tajnosti. Zbog toga se nalazimo ovdje na ovome svijetu. A u mjesecu Ramazanu Allah subhanahu wa ta'ala taj ibadet posebno nagrađuje, posebno prima, posebno se Allah subhanahu wa ta'ala tom ibadet raduje. Pa požurimo da posvjedočimo da doista mi ispunjavamo svoju surhu, svoj cilj, boravka na ovome svijetu. Zatim, brate muslimano, poćećam i sebe i tebe na brojne Allahuje blagodati koje nam je ukazao. Uzvišeni Allah se nama smilovao kako mnogim svojim robovima stvorenjima nije. Allah je imene i tebe uputio naše hadet, da posvjedočimo da nema istinskog Boga, dostojnog obožavanja osim Allaha, evo svjedočimo da smo zbog toga na ovom dunjaluku i danonoćno, svakodnevno, a naročito ovom blagoslovljenom mjesecu Ramazanu, nastojimo da to dokažemo. Allah nas je uputio naše hadet. Da svjedočimo da je On jedini, dostajeno obožavanja i niko drugi mimo Njega. Da nema istinskog božanstva mimo Njega, Allaha subhanahu wa ta'ala. I svjedočimo da je Muhammed, Allahov rob i Allahov poslanik, zadnji poslanik. Allah nas je uputio na to. Mnogi drugi nisu upućeni na ovaj šehadet. Zatim, Allah subhanahu wa ta'ala učinio nasjet od onih koji su te riječi istinski rekli, odnosno od muslimana, praktičara, koliko je danas muslimana koji kažu za sebe da su muslimani, nose muslimanska imena, međutim ne znaju za Allaha, pa čak i u ovom mjesecu Ramazanu. Ne da ne znaju, već ne žele da znaju. Neće da znaju za Allaha wa tala, kojih je Dove ona ovaj svijet kojim je podario brojne blagodati olakšao im da njega Allaha subhanahu wa taala spoznaju i da to posvjedoče svojim jezicima međutim oni to nesvjedoče svojim dijelima, već poniru u grijesima prko se Allahu subhanahu wa taala čak i u ovom blagoslovljenom mjesecu Ramazanu a mene i tebe Allah je počastio da mu se odazivamo u svakom vremenu, a naročito u ovom mjesecu Ramazanu, da budemo muslimani praktičari. Budi svjestan toga. Budi svjestan toga i zahvaljuj se uzvišenom Allahu na tome, a znaj da je najbolji vid zahvala Allahu da mu budeš pokoran rob dano načno. U svakom vremenu, na svakom mjestu, to je najbolji vid zahvalnosti Allahu da se zahvaljujemo našem uzvišenom gospodaru zbog upute Islama, zbog toga što nas je učinio praktičarima i to nekakvim praktičarima. Alhamdulillah, Allah jalla nas je uputio i na sunnet poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam da ono što radimo, radimo onako kako je to on radio. Allah nam je dao, alhamdulillah, korisno znanje da putem njega spoznamo kako je Allahu poslanik alihi salatu u islam provodio dane i noći svoga života pa i u mjesecu Ramazanu. Kakav je bio poslanik alihi salatu u Koja je dijela činio? I slično. Dakle, Allahu moramo biti zahvalni na ovim blagodatima. Kako? Tako što ćemo biti pokorni. Odazivati se njegovim naredbama i ostaviti se ono što je on uzvišeni Allah zabranio kažem opet, pogotovo u ovom blagoslovljenom mjesecu Ramazanu, jer Allah subhanahu wa ta'ala mnogostruko nagrađuje za ta naša dobra djela. Zato požurimo Allahu subhanahu wa ta'ala sa pokornosti. Kada budemo činili u ovom, ako Bog da blagoslovimo mjesecu Ramazanu, brojna djela, postičimo se, načinjenje tih mnogobrojnih dobrih dijela i činjenicom da možda narodni Ramazan mi nećemo doživjeti nemojmo to smatrati dalekim mnogo je naših prijatelja drugova, ahbaba, članova iz naše porodice koji su prošli Ramazan postili s nama klanjali s nama i iftarili se s nama ovog Ramazana ih više nema Allah ih je uzeo sebi zato budimo svjesni postičimo se i tom činjenicom na činjenje mnogobrojnih dobrih dijela, da možda narodni Ramazan mi nećemo doživjeti. Možda ovakvu zlatnu priliku za postizanje ogromnih savapa mi nećemo sledeće godine dočekati. I zato neka nam u ovom mjesecu Ramazanu moto bude Hadis Allahog poslanika, alaihi salatu sam, kojeg nam prenosi Ibn Abbas, radijallahu an-homa, o kojem kaže vjerovijesnik, sallallahu alaihi wasallam, iqtenim khamsan qabla khamsin, iskoristi petero, prije nego li sigurno dođe drugih petero, iqtenim hayatek qabla mohtik, iskoristi svoj život prije svoje smrti, iskoristi svoju mladost prije svoje starosti, iskoristi svoje slobodno vrijeme prije svoje zauzetosti, iskoristi svoj imetak prije svoga bogatstva, iskoristi svoje zdravlje, iskoristi svoj imetak prije svoga siromaštva i iskoristi svoje zdravlje prije svoje bolesti. Iskoristimo ove blagodati. Allah nas je uputio Allah nas je učinio od praktičara muslimana, Allah nas je učinio od sljedbenika poslanika Muhammeda alaihissalatu wasalam. Dao nam je da živimo, živimo, mnogi od nas u mladosti nisu dočekali poznu starost, žive u zdravlju, dočekali su ovaj mjesec Ramazan u zdravlju, rasporedili su sebi vrijeme, poslove su uglavnom pokupili sijena i ostale stvari uradili prije mjeseca Ramazana, posvetimo se u mjesecu Ramazanu ahiretskim dijelima, mnogobrojnim dobrim dijelima. Znajmo da će ove blagodati brzo proći. Budimo, nastojimo da budimo od najboljih ljudi kod Allaha subhanahu wa ta'ala, njemu najdržih i kod njega najboljih. Kako je upitan Allahov poslanika alihi salatu u salamu hadisu kod imama Tjermizije, upitanje koji su to najbolji ljudi, ja Rasulallah, iju nasi kajr, Allaho poslanin će, koji su so to najbolji ljudi? Pa je rekao, oni koji dugo žive i čine dobra djela. Men tale umuruhu wa hasune ameluhu. Onaj čiji životni vijek potraje dugo žive i njihova djela dok žive, budu lijepa. Čine lijepa djela. Budimo takvi. Kada budemo činili U ovom mjesecu Ramazanu mnogobrojna dobra djela vodimo računa obavezno da to bude radi Allaha i radi koga drugog. U ovom mjesecu Ramazanu Allahovi robovi muslimani natječu se u činjenju dobrih djela što nimalo nije čudno jer je to mjesec Ramazan u kojem Allahu, Allah subhanahu wa mnogo mnogostruko nagrađuje za dobra djela. Takmičimo se u dobrim djelima ali radi Allaha. Stalno praispitujemo svoj nijet. Zbog čega sam klanjao toliko rekata na file? Zbog čega sam došao na teravih namaz? Zbog čega sam pripremio takav i takav iftar i pozvao toliko i toliko osoba? Zbog čega činim to i to? Zbog čega sam toliko proučio Kur'ana? Danas sam rekao pred drugima izletio koliko sam proučio Kur'ana. Zbog čega? Da me drugi čuju, učim Kur'an radi Allaha. Postim prije svega radi Allaha, planjam radi Allaha, učim Kur'an radi Allaha, pomažem druge radi Allaha, pomažem ih u Ramazanu i van Ramazana, samo radi Allaha, subhanahu wa talam, ni radi koga drugog. Znajmo dobro da ukoliko čovjek uljepša svoje dijelo radi nekoga drugog i bude ga činio radi nekoga drugog od takvog dijela, on kod Allaha nema ništa. Uzvišeni Allah mu to dijelo neće primiti. Takmičimo se učinjenju dobrih dijela iskreno radi Allaha i obavezno po sunnetu Muhammeda sallallahu alaihi wasalam. Ništa manje, ništa manje. Kao što se trebamo truditi da to dijelo bude iskreno radi Allaha, moramo se također truditi da to dijelo bude učinjeno kako ga je činio Allaho poslanik alaihissalatu Selam, Ne budimo od koji odbijaju da uđu u džennet. Zari ima takvih? Ima. Kaže Allaho poslanik alaihissalatu wasalam. Kullu ummeti jedhulun al dženne illa men eba. Svi iz moga ummeta će ući u džennet osim onih koji odbiju, odbiju da uđu u džennet. Ja, Zar je moguće? Kaže... Nakon što je bio upitan poslanik alihi salacom, a koji su ti koji odbijaju da uđu u džennet, rekao je, men, men ata'ani dehalal džennet, omen asani feqad eba. Onaj koji mi bude pokoran, ta će ući u džennet koji se bude pokoravao. Onako kako sam se ja pokoravao Allahu, ta će ući u džennet, doći koji bude nepokoran, neposlušan. Allah naridi ovako, poslanik naridi ovako, ne, ja ću da to radim ovako. Ne može. Zbog čega je Allah poslao poslanika ako ga nije poslao da nam pojasni našu vjeru. Mene asani fakad eba. ko koji bude nepokoran ta je odbio da uđe u džennet. U ovom mjesecu Ramazan od tih mnogobrojnih dobrih dijela nastojimo da imamo mnogo udjela u zikru. A i oni koji iz određenih razloga, ne budu u mogućnosti da čine mnogobrojna dobra djela, onda neka čine ovo dobro djelo, ono je lahko, Allah ga je olakšao svima nama, možemo ga svi činiti, a za njega Allah posebno nagrađuje. Zikr je poseban ibadet, kojim se slavi i veliča Allah subhanahu wa ta'ala. Jedne prilike dolazi ashab i kaže Allahu poslaniće, nagomili su se propisi mnogo je propisa ja nisam u mogućnosti da ih sve praktikujem pa pa ime nečemu čega ću se čvrsto držati od čega se neću odvajati pa kaže nekad jezik bude vlažan od spominjanja Allaha stalno spominji Allaha slavi veličaj govori Subhanallah Alhamdulillah La ilaha illallah Wallahu akbar U vjerodostanim hadisima je došlo da su te riječi najdraže Allahu nakon Kur'ana. Nakon Kur'ana Allahovih riječi Kur'ani Kerima, Kur'anskih ajata, njemu najdraže riječi jesu Subhanallah, Elhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu akbar. I također je došlo u hadisima da se sa ovim riječima zasađuje jennet. Sade palme u jennetu. Budimo takvi A ove riječi ni nisu teške, lahke. Svako ih može zapamtiti. Subhanallah, elhamdulillah, la ilaha ilallah vallahu akbar. A kaže se u hadisu sebe kalmu ferridun. Otišli su ispred drugih oni koji mnogo Allaha spominju muškarci, muškarci žene. Za nas neće podstaknuti na ovaj ibadet na zikra, spominjanje, slavljenje i veličanje Allaha subhanahu wa ta'ala, Kur'anski ajati, sura Al-Baqara, u kojima Allah Jalla Vala kaže فَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ فَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ Vi mene spominjite pa ću ja spomenuti vas. Allahu Ekber. Svaki od nas bi želio da se spomene u svojoj čarši u svome gradu, u svojoj državi, da izađe obavijesto njemu, da se spominje po lijepom i slično. Allah, وعلا, uzvišeni gospodar, iznad sedam nebesa te spominje kada kada ti njega spominješ. Pa požuri, naruči to u mjesecu Ramazanu, naruči to pred iftar, spominje Allaha, ali i u svakom, svakom vremenu. Zatim, Ako znaš da učiš Kur'an, uči Kur'an, čuo si da su riječi Subhanallah, Elhamdulillah, La ilaha illa Allahu, akbar, Allahu najdraži riječi nakon Kur'ana. Kur'an je Allahu Subhanahu wa ta'ala najdraži govor. Zašto? Zato što je to njegov govor uzvišeni. Allah je govorio njime, objavio ga je. Allah voli da se taj govor uči, izučava, proučava, što ga čovjek Više bude učio, više će ga i pamtiti, nositi u svojim prsima, a zatim zasigurno i raditi po njemu. Zato u brojnim hadisima su došle nagrade za učače Kur'ana, kao posticaj svima nama. Da Allahu u knjigu. Pa nam je dobro poznat hadisu u kojem kaže poslanik alihi salatu esalam za svaki proučeni harf ima se dobro dijelo koje se vrednuje deset puta. Čovjek je samo jedan proučeni harf. Ima deset sevapa. Pa kaže poslanik alihi salatu esalam ja ne kažem da je elif lamim jedan harf već je elif harf, lam harf, imim harf. Elif lamim to su tri harfa. Odnosno to je tri Se vapa. Zatim također kaže u drugom hadisu, učite Kur'an jer će se doista Kur'an pojaviti na sudnjem danu kao šefa adđija, kao zauzimač onima koji ga budu, budu učili. Zato nastojimo što je god moguće više da u ovom mjesecu Ramazanu družimo se spominjući Allaha. Kroz u knjigu ili kroz zikra. Čuvajmo se dobro sjela, skupova na kojima se spominju ljudi. Čuvajmo se dobro gibeta, ogovaranja drugih, nemimeta, prenošenja riječi od jednih do drugih. Čuvajmo se dobro neslanih šala, čuvajmo se dobro viceva, izmišljanja o drugima, potvore. Spominjimo Allaha, spominjimo gospodara, ljudi, ostavimo se ljudi. Ostavimo se ljudi. Sve što nam je korisno nalazi se kod Allaha, zato težimo ka toj koristi. Pribriližavajmo se Allahu subhanahu wa ta'ala, a udaljujmo se od ljudi. Nemojmo sebi dozvoliti da postimo mjeseca Ramazan, od hrane i pića se sustegnemo. Čak u ovim sada vremenima vidimo... Da se posti 18 sati, 18 sati nejedesh, ne piješ, ne upražnjavaš druge svoje prohtjeve i potrebe, ali kada se iftariš, nakon toga spomineš ljude, ogovaraš ljude i smijaš se s ljudima, ili čak i dok postiš. Su se od jela i pića, ali svoj jezik nisi sustegno od muslimanske časti. Nemoj sebi dozvoliti, nemoj nikada zaboraviti Na ovaj jezik može da uništi, poništi sve što god sakupiš od dobrih dijela. U hadisu Maza i Džebela, Allaho poslanik a.s. nakon što ga je podučio, posavjetovo koja brojna dijela, dobra dijela da čini, rekao je na kraju hoćeš li da te posavjetujem kako da sačuvaš sva ta dobra dijela koja učiniš. Rekao je svakako Allaho poslaniću. Zbog čega? da samo radim dobra djela i na kraju da ne ništa od toga, da ih nečim uništim, posavjetuj me, kako ću sačuvati ta dobra djela? Pa je rekao poslanik alaihi salatu osalam, nakon što se uhvatio za jezik, rekao je dobro čuvaj ovo, ovo, to jest jezik, dobro čuvaj. S jezikom čovjek može uništiti sve. Upitan Allahu Allaho poslanika salatu osalam o ženi koja... Mimo obaveznih namaza, mimo pet obaveznih namaza, mnogo klanja dobrovnih namaza. Ha, teravija, na fila prije, na fila farzova i slično. Mimo ovog mjeseca Ramazana posti šest dana ševala nakon mjeseca Ramazana, pa ima nagradu kao da je postila cijelu godinu, posti tri dana u mjesecu ili ponediljak i četvrtak, posti mimo obaveznog posta, Mnogi druge dana. Udjeljuje svoj metak drugima. Pomaže druge. Međutim, svojim jezikom, da, svojim jezikom uznemirava druge ljude. Uznemirava svoje komšije. Komšije nisu sigurne od njenog jezika. Šta je rekao poslanik Alihi Salatu, sam za takvu ženu, rekao je, hjefinar, ona će biti u vatri, džahennemskoj vatri. Džabaju namaz, džabaju post, džabaju što pomaže druge. Jezikom sve to poništava, sve ruši. Nemojmo biti, kako nam Allah subhanahu wa ta'ala kaže, ne budimo poput one koja cijeli dan plete, pa naveće ono što je isplava, rasplete. O la tekunu kelleti nakadad gazleha min baadi kuvatina nikata. Nemojte biti poput one koja rasplit ono što cijeli dan plete. Ne Nemojmo biti poput onih koji u ovom blagoslovljenom mjesecu Ramazanu činije mnogobrojna dobra dijela i za njih kod Allaha dobivaju ogromne sevape, a zatim na kraju sve to ponište čime jezikom. Čuvajmo jezik, stisnimo i svoje zube i svoje usne, govorimo samo onda kada znamo da je u našem govoru 100% korist. Mi sigurni, ne znamo, ostavimo se, čuvajmo svoja Dobra Čuvajmo se dobro skupova sjela. Ljudi, malo se boje Allaha, ljudima je bitno da budu glavni na sjelima, da oni vode sjela, da drugi gledaju njih, da im se smiju, da ih hvale i slično, ne vodeći računa kako da dođu do toga željenog. Pa makar i smijavali se s drugima, makar i govorili riječi loše, psovke i slično. Ne zaboravi da će čovjek izgovoriti riječ na koju neće obratiti pažnju, a da će zbog nje biti bačen u džahennem 70 godina, dubok. Ne budi takav. Vjeruj u Allaha kako treba i pripremaj se za sudnji dan. Kaže poslanik Alihi salatu slanko, vjeruju u Allaha i sudnji dan, neka govori samo dobro ili ili neka šuti. Znaj da u ovom mjesecu Ramazanu, Budući da su dženecka vrata otvorena Džahannamska vrata zatvorena Šeitani vezani Za lance Da Allah subhanahu wa ta'ala nam Olakšava put do drugih Olakšava nam put Do srca drugih ljudi Ali nemojmo ići daleko Znajmo da U našoj kući U našoj porodici U našoj rodbini, u našoj familii Imamo mnogih Oni tako svjedoci smo koji su daleko od Allaha posvetimo se njima. Oni su nam najbliži i oni su nam najpreči i za njih ćemo prvo odgovarati kao što kaže Allah dželle ve ala: "Ya ayyuhal ladina amanu qu fu O vjernici, čuvajte sebe i svoje porodice od džehenemske vatre. Savjetujemo, podučavamo popravljajmo naše ukućane, iskoristimo mjesec Ramazan, u našim kućama uveliko se osjeti, prisutan je mjesec Ramazan, iskoristimo priliku da dođemo do njihovih srca, srca su se smekšala, kažemo im blagu riječ, nasmijemo se, podučimo ih nekom propisu, na lijep, blag način, iskoristimo priliku, ne zaboravimo da onaj koju ukaže na dobro, isti je poput i onoga koji učini to dobro. Iskoristimo što je god moguće više svaki dan mjeseca Ramazana. Allah zna, možda čak i ne doživimo Bajram. Allah zna, to nije daleko, Ne nemojmo smatrati dalekim, skoro smo čuli da se desio saobraćanje udes i na mjestu žena je poginula. Kažu, to se čulo toliko, pomislili smo da je eksplodirala neka zaostala mina. Izrada Udes pred sami Ramazan, uči Ramazana. Sinoć nakon ikindije production to se desilo. Ne možemo smatrati dalekim. laki budimo poput stranca ili putnika prolaznika. Poput onih koji osvanu nisu sigurni. Ne mogu garantovati da će zanoćiti i koji zanoće ne mogu garantovati da će da će posvanuti zato iskoristimo svaki trenutak svaku minutu svaki sahad, makar zikrom makar zikrom iako je to jedan od najboljih ibadeta Allahu subhanahu wa ta'ala i njemu posebno posebno dragih jer se on Allah subhanahu wa ta'ala Njime, njime spominje. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da primi naš post, da primi naše dove, da primi naše namaze. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da popravi i nas, i naše ukućane, i našu familiju u ovom blagoslovljenom mjesecu Ramazanu. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam podari slast naših očiju u našim porodicama, našoj djeci, našim ženama. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će biti vođe Bogu boja znima. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da oprasti meni i vama, mojimi i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Wa lahamdulillahi rabbil alemin. Wa sallahuma la nebina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.